Езикът на любовта. Беседа от Томчето Езикът на любовта, Държана при Седемте Рилски езера през лятото на 1939 година. Ако говориш човечески и ангелски езици, първо послание към коринтяните Ако говоря, Външната страна на човека представя човешкия говор. Външната страна на ангелите представя ангелския говор. Ако човек говори без да влага смисъл в думите си, това е равносилно да има стомах и другове, а да е лишен от глава. Да няма човек глава, това значи да няма посока в живота си. Ако говоря човечески и ангелски езици, а любов нямам, ще съм мет, що звънти, или кимвал, що дрънка. Дрънкането подразбира отсъствие на разумност. Който върши неразумни неща, той всякога дрънка. Обикновено празните неща дрънкат, а пълните са тихи и спокойни. Никакъв шум не дигат. Всяко нещо лишено от смисъл, дига шум. Следователно, който дрънка, той говори на човечески и ангелски езици, но любов няма. И ако имам пророчество и знае всичките тайни и всяко знание, и ако имам Всичката вяра, щото гори да премествам, нищо не съм. Вярата е за хората, а знанието за ангелите. Значи, ако притежавате вярата на човеците и знанието на ангелите, а любов нямате, нищо не сте. Човек може да бъде голям и силен, като предпотопния мамонт, или като някой съвременен параход, който цепи водите, плаши рибите, но ако няма любов, нищо не представя. Колкото голям да е параходът, щом влезе в пристанището, той нищо не е. Не се ли използва, той ще стои известно време в пристанището, докато един ден го бракуват. И човек е подобен на параходът. Докато има големи идеи, той цепи водите, плаши малките същества, но спрели на едно място, всичко се свършва с него. Бракуват го. И ако раздам всичкия си имот за прихрана на сиромасите, и ако придам тялото си на изгаряне, а любов нямам, нищо не се ползвам. Какво се ползва човек, ако раздаде всичкото си богатство или всичкото си знание на хората без любов? Нито той печели, нито уния, на които е дал нещо. Какво си ползва сиромахът, който е получил старата дреха на богатия? Дали ще получи стара или нова дреха от богатия край на краищата, той ще умре. Докато умира, т.е. докато не е влязъл в областта на безсмъртието, човек всякога дрънка, всякога живее в преходните неща. Ако един ден е щастлив, на другия ден ще бъде нещастен. Ако един ден е здрав, на другия ден ще бъде болен. Ако един ден е учен, на другия ден ще бъде невежа. Ако един ден се чувства млад, на другия ден ще бъде стар. Страшно е положението на стария човек или на онзи, който преждевременно е остарял. Като остарее, човек не вижда и не чува добре и се занимава с минали работи. Той разправя за своето детинство, за своите родители и роднини, за своите другари. За него няма нищо ново. При това положение той очаква да се подмлади по някакъв начин. Човек не може да се подмлади, ако любовта не го посети. Любовта подмладява човека. Тя го прави безсмъртен. Тя внася в него всички възможности за постижение. Няма ли любов в себе си? Човек нищо не може да направи. Без любов, той само премества нещата. Ако е художник, той цапа върху платното, но не рисува. Истински художник е този, който има любов в себе си. Истински скулптор е този, който има любов в себе си. Няма ли любов? Той само мачка кълта без да е вае. Като не разбират закона на любовта, Хората се разочароват едни от други. Казват, че светът е лош, че хората са лоши. Лушавината на хората е външната им страна. Лушавината е кълта на живота, но тя още не представя истинския живот. И водата, колкото да е ценна, кали улиците, къщите, хората. Но това не е единственото и свойство. Без да искат хората си калят един други, но това не е единственото им качество. Има думи, които калят, но има думи, които чистят. Ако човек говори с любов, думите му всякога чистят. Любовта дълго търпи. Търпението е основа на живота. Няма ли търпение? Човек не може да свърши никаква работа. Да бъде човек търпелив, това значи да понася всичко спокойно. Дъж ли вали, вятър ли вее, прах ли се дига, той гледа на всичко тихо и спокойно. Засяга ли се от външните условия на живота и на природата, той е вътре в тях. Засяга ли се от страданията, от смъртта, Човек е вътре в тях. За да не го засягат, той трябва да излезе вън от тях. Бог е поставил човека в живота, а не в смърта. Той е поставил човека в радостите, а не в страданията. Смъртта е нещо външно, а не вътрешно. Който не може да търпи, той е в нетърпението. За да търпи, той трябва да излезе от нетърпението и да влезе в търпението, едно от великите качества на Бога. Любовта е благосклонна. За да бъде благосклонен, човек не трябва да прави разлика между богат и сиромах, между учен и невежа. И богатият и сиромахът са излезли от Бога. И ученият и невежият са излезли от Бога. Разликата между тия хора се заключава в това, че богатият и ученият са влезли в търпението, а сиромахът и невежият в нетърпението. Ако влязат в търпението и невежият и сиромахът, ще придобият качествата на първите двама. И те ще станат благосклонни. За да бъде благосклонен, Човек не трябва да се поставя при условия, които да го лишават от съществените му нужди. Трябва ли той сам да се лиши от въздух, от вода, от светлина и от храна? Като не лишава себе си, той не трябва да лишава и ближните си. Щом задоволи себе си, щом задоволи ближните си, той непременно ще бъде благосклонен. Любовта не завижда само онзи човек завижда, който е лишен от музикално чувство. Той може да влезе между двама души, които се обичат, и да развали отношенията им. Да завижда човек, това значи да живее в сиромашия. Само сиромахът завижда. За да не завижда, човек трябва да работи върху себе си, да забогатее, да облагороди сърцето си. Трябва ли майката, на която децата не са от богато облечени, да завижда на богатите деца, които са облечени в скъпи дрехи? Коя е причината, че децата на сиромасите са облечени бедно, а тия на богатите хора са облечени в скъпи, в разкошни дрехи? Коя е причината, че едни дървета се развиват буйно, всякога са зелени, а други не виреят добре? Дървета, които са изложени на слънце, на добри условия, всякога са зелени и се развиват добре. Тия, които не са изложени на слънце, всякога са осъдени на смърт. Те едва креят. Следователно, всеки човек, който не е добре облечен, той не е изложен на лъчите на Божественото слънце. Между Бога и Неговата душа е застанал някой, който го засенчва. Аз взимам думата обличане в широк смисъл, физически и духовно облечен. И тъй, когато мъчнотиите и страданията идат в живота ви, това показва, че между вас и Бога е влязал друг човек. Щом този човек ви засенчва, т.е. щом препятства на божествените лъчи да ви огряват, качете се веднага на едно стъпало по-горе. Опитали се и тук да ви препятства, качете се на още по-горно стъпало. Който ви обича, той никога няма да ви препятства да се греете на лъчите на божественото слънце. Той ще застане на страна, а не точно на пътя на тия лъчи. Като се страхуват от лошите хора да ни им отнемат лъчите на Божественото слънце, мнозина, особено религиозните, се стремят да работят с цел да вземат място дясно или от ляво на Бога. Те не знаят, че тия места са точно определени. Хората могат да седат само от лявата страна на Господа. Дясната страна е определена за ангелите. Да седи човек от лявата страна на Господа, това значи да бъде поставен на изпитание и страдания. Тъй, щото боре ли се за лявата страна на Господа, човек трябва да е готов за страдания и изпитание. Като не може да понася страданията, човек иска да замине за другия свят. Другия свят е свят на страдания. Като страда, човек не подозира, че е влязъл вече в другия свят. Ето защо, като страда, човек не трябва да желае да замина за другия свят, но да желае да влезе в света на радостите, дето ангелите живеят. Скърбите и страданията са човешкия свят, а радостите – ангелският. Когато страда, човек е фада човешкия свят. Когато се радва, той е в рая между ангелите. Небето е място, дето ангелите живеят. Адът е място, дето хората живеят. Какво представя адът за човека? Лошите и престъпни работи, които човек върши и на които иска да притаде красив изглед, не са нищо друго, освен състояние на ада. Често срещате млади моми, добре облечени, но достатъчно е да се приближите към тях, за да опитате лошия им характер. Отвън те са приятни, красиви, но вътре са грозни. Няма нищо скрито покрито в живота. Вътрешното лесно излиза навън. Достатъчно е човек да проговори, да даде израз на своите мисли и чувства, за да видите какво представя той. Знание ли ще изчезне? Значи, всяко знание, придобито и приложено без любов, ще изчезне, не може да устои. Такова знание е временно, а всичко временно, преходно и осъдено на смърт. Истинското знание обаче ще отиде заедно в човека. Той е безсмъртно, както е безсмъртна човешката душа. Откак станах мъж, напуснах, което е младенческо. С други думи казано, откак започнах да мисля, напуснах временото. Когато бях младенец, като младенец говорих, като младенец мъдрувах, като младенец размишлявах. Това не значи, че детинското или младенческото състояние е лошо нещо. Младенчество и възмъжалост са възрасти, през които човек неизбежно трябва да мине. Лошото е пълнеж, от който човек трябва да се освободи. Не прави ли усилия да се освободи от злото в себе си, той ще се задуши. Злото е отрова, която човек сам ще опита. Отровата, която е налял в чашата си, той пръв ще изпие. Колкото повече се занимавате с злото в себе си или в ближните си, толкова повече го привличате и му давате първо място. Минавайте и заминавайте край злото без да го виждате, без да се разправяте с него. Спирайте вниманието си върху доброто в човека. Във всеки човек живеят едновременно две същества. Едното е добро, другото е лошо. Каквото да правите, никога няма да се освободите от лошото. Тази е причината, поради която човек понякога е недоволен от живота, от условията в които се намира. Лошото същество в човека го прави недоволен. Доброто същество го прави доволен и щастлив. Обаче, колкото доволството е притежание на човека, толкова и недоволството. Колкото радостта е негова собственост, толкова и скръпта. Човек стои вън от доволството и недоволството. Вън от радостта и скръпта. Той само наблюдава, опитва нещата, и се учи от тях. Предназначението на човека е да работи, да учи, да приготвя място в себе си за любовта. Всичко друго, през което минава, знание и невежество, скръп и радост, доволство и недоволство, са стадии, през които той трябва да мине, да се приготви за великия момент в живота си, предобиване на любовта. Казано е, че любовта не завижда, не ревнува. Ако ревнува, човек не е дал място на любовта в себе си. Ревността препятства на човека да върви напред, да се развива правилно. Каквото добро и красиво да види, ревнивият го пожелава за себе си. Ако срещне някой силен, здрав кон, той пожелава да има същите качества. Той не знае, че ако бъде здрав, силен като кон, ще го товарят много. Какво ще придобие от големия товар, който му дадат да носи? Как се отнасят господарят със своя кон? Като натовари добре коня си, господарят го шиба с шика си и му казва «Хайде, върви напред, без да се обръщаш!» «Защо си останал толкова назад в развитието си?» За да излезеш от сегашното си положение – ти трябва да носиш голям товар, да служиш на по-големите си братя. Който не разбира този език, той казва, Гуркият кон, господарят му го приби. Какво ще кажете тогава за скуптура, който удря камъните със чук? На място ли са тези удари? Той избира един камък и започва да го удря, да кърти от него ония парчета, които не са нужни. Той има предвид да извая от него нещо, да му даде красива форма. Каквото представят ударите на скулптура върху камъка, такова нещо са страданията за човека. Когато човек страда, проведението удря с чука си върху него да се откъртят всички непотребни неща. При всяко страдание, човек се освобождава от нещо, което го мъчи. Кога се мъчи човек? Когато се раздвои в себе си. Ако братът и сестрата в един дом не се разбират, те се мъчат. При неразбирането си те търсят участието на баща си и на майка си да им помогнат. Какво ще придобият? ако бащата, за пример, отиде на страната на сина, а майката на страната на дъщерята. Може да стане и обратното. Бащата да отиде на страната на дъщерята, а майката на страната на сина. И при това положение те няма да придобият нищо особено. Защо? Защото причината за неразбирането на брата и сестрата е в самите тях. Те са раздвоени в себе си. Казано е в писанието всеки дом, разделен против себе си, не може да устои. Като знаете това, пазете се да не се раздвоявате. Натъкните ли се на някаква погрешка, не се раздвоявайте. Не мислете защо сте сгрешили, но изправете погрешката си. Има погрешки, които трябва да се изправят още в момента, Изправенето на тия погрешки не търпи никакво отлагане. Но най-голямо от тях е любовта. Който има любов, той е в сила да примахне всички мъчноти и страдания. Ако и вие имахте любов в себе си, лесно щяхте да се справите с дъжда, с грамотевиците. Не можете ли да се справите, нямате любов в сърцето си. Любовта подразбира светли мисли и благородни чувства. Ако имате такива мисли и чувства в себе си, вие ще бъдете доволни от всичко, което ви се дава. Едете ли, ще бъдете доволни от яденето. Спите ли, ще бъдете доволни от съня си. Правите ли добро, пак ще бъдете доволни. С други думи казано, когато човек мисли, чувства или предприема нещо добро, слънцето на неговата душа трябва да грее така топло и светло, както грее физическото слънце през ясен майски ден. В това слънце човек трябва да вижда божествената светлина, която носи условия за растение и развиване на човешката душа. Светлите мисли са лъчи от светлината на божественото слънце. А добрите чувства – лъчи от топлината на Божественото слънце. Без лъчите на това слънце човек не може нито да мисли, нито да чувства, нито да действа. Като наблюдавате небето, вие виждате малки облачета по него. Те показват, че има нещо в човека, което трябва да се изчисти. Кой ще му помогне? Вятърът. Той духа днес днесът гърба ви, с което ви подканва да вървите напред, без да мислите за земята. Изобщо небето е чисто, с приятен син цвят. Погледнете ли към него, вие изпитвате радост. Такова трябва да бъде небето на вашата душа. То трябва да бъде огряно от любовта, за да постигнете това, Стремете се да обичате хората, без да очаквате да ви обичат. Търсите ли човек да ви обича, в края на краищата ще се разочаровате и ще видите, че този, който ви е обичал, не е онзи, когато душата ви е очаквала. Той може да е пред вас, но не е същият, когато сте очаквали. В миналото, един от руските императори, Дал на един от министрите си следната задача. Искам да ми отговориш върху три въпроса, които ме интересуват. От известно време мисля върху три неща. Искам да отговориш на моите мисли. Министърът се видял в чудо. Не знаел какво да отговори на царя. Той срещнал един калугер, който се нел да реши задачата на министъра. За тази цел, Калугерът се облякал в дрехите на министъра и в този вид се е вил пред царя. На първите две мисли на царя той могъл да отговори, но като дошъл до третата мисъл, съвсем се объркал. Най-после той отговорил и на третата му мисъл. «Ти мислиш сега, че пред тебе седи твоят министър, но се лъжиш. Пред тебе седи един калугер, а не твоят министър». Следователно, за всеки даден случай, човек трябва да знае кой сити пред него – министърът на неговата държава или някой калугер. Тогава човек ще знае определено, че ако един от министрите на дадена държава не може да разреши един от трите царски въпроси, толкова по-малко калугерът ще го разреши. Любовта не дири своето си, не се раздразява, не мисли зло. Любовта разрешава всички мъчноти и противоречия. Любовта осмисля знанието. Любовта дава цена на всичко. Казано в писанието, Бог е любов. Дето той присъства, всичко се осмисля. Всичко се обича. Влезе ли в областта на любовта, човек влиза божествения свят. Влезе ли в областта на знанието, той е между ангелите. Влезе ли в областта на вярата, той е между хората. Като се говори за любовта, мнозина се страхуват от нея. Защо? Защото те познават онази любов, която омъртвява човека. Те не знаят, че съществува любов, която оживява хората. Тази любов изключва всички противоречия и съмнения. Истинската любов подразбира и Да обичаш човека, значи да го изедеш. Не можеш ли да го изедеш, ти не го обичаш. Яденето е вътрешен процес. Следователно да обичаш някого, това значи да го приемеш в себе си такъв, какъв е. Като влезе в тебе, ти ще му дадеш специално място и ще започнеш да го изучаваш. Същевременно ти ще се молиш. Ядене без болитва не е на място. Когато еде, човек трябва да се моли. Тур ли круша в устата си, той трябва да се моли. Като се моли, яденето ще окаже своето благотворно действие върху организма на човека. Прочетената глава от посланието към коринтяните се говори за качествата на любовта. Като четете тази глава, вие трябва да мислите само за любовта. По този начин, вие ще дойдете до положение да не се смущавате от нищо. Кой каквото прави, кой какво преживява, не се смущавайте. Болният ще носи болестта си. Сиромахът, сиромашията, страдащият, страданията и така нататък. Каквото става във вашия живот или в живота на ближните ви, всичко е за добро. Знайте, че Бог присъства навсякъде и във всичко, и в страданията, и в радостите. Няма страдание, в което Бог да ни присъства. Няма радост, в която Бог да ни присъства. За да види Бога и да го познае, човек трябва да бъде доволен от всички условия в живота си, да ни роптае. Недоволен ли е? Той няма да се ползва от различните условия, в които се намира, и ще търси само радости. Обаче радостите са едната страна на живота, в която човек расте и се развива едностранно. За да се развива правилно, човек трябва да се движи между полюсите на живота – радости и скърби, светлина и тъмнина, добро и зло. Съвременните хора говорят за любовта, живеят в нея без да я разбират. За да я разбират, те трябва да проникнат в любовта на човешкия, на ангелския и на божествения свят. Като влязат в трите свята на любовта, те ще познаят всички уния, които ги обичат. За сега хората познават само тия, които те обичат, но не и нези, които ги обичат. За да разбират любовта, те трябва да познаят и едните и другите и да мислят за тях. За пример, човек познава майка си, баща си, братята и сестрите си, приятелите си, но не познава ангелите, които го обичат и не мисли за тях. Той не подозира, че всяка негова радост се дължи на присъствието на някой ангел в самия Него. Заминели ангелът, с него заедно и радостта си отива. Изгубили радостта си, човек започва да тъжи. И като скърби, и като се радва, Бог е в човека. В скръпта той е скрит дълбоко в душата му. В радост пък той се изявява навън. Значи, като любов, Бог се проявява навсякъде, но никога не говори за себе си. Това показва, че Божията любов не може да се говори. Тя трябва само да се проявява. Да проявиш любовта си, това значи да оправиш своите мисли и чувства към великия божествен свят. И Итай! стреми Стремили се към нов живот, човек трябва да мисли да чувства, да диша правилно. Като се моли, човек диша. Дишането пък подразбира прави мисли и прави чувства. Когато диша и издиша, човек трябва да поема и изпуща по малко въздух, но дълбоко. И като се моли, човек трябва да застане пред Бога с радост и доволство за всичко, което му се дава. Той трябва да благодари за светлите и чисти мисли, за красивите и възвишени чувства, които му се изпращат. Той трябва да благодари, че е дошъл на земята, обиколен с добри родители и приятели, за слънцето, което грее, за водата и въздуха, които го обливат, за вятъра, дъжда и облаците, които го заобикалят. Облаците, които и вас обикалят, не са нищо друго, освен филтри, които пречистват човешките мисли и чувства. Като пречиствате мислите и чувствата си, вие ще се научите да живеете правилно. Като живеете правилно, вие няма да смущавате Божественото в себе си. т.е. Божия дух, за когото е казано в писанието, не огорчавайте духа в себе си. Дойде ли някаква лоша мисъл в главата ви, помолете е да си отиде докато свършите работата си. Щом свършите работата си, нека пак да дойде. През това време вие ще се справите с всичките си задължения и ще бъдете свободни да се разговаряте с нея. Постъпите ли по този начин, тя ще ви освободи. Ако ви да падат лоши мисли, това показва, че те се страхуват да не ги разлюбите. Те са ваши приятели от миналото, които имат да взимат нещо от вас. Дайте им дължимото и ги отпратете да се отидат. Те живеят от вашата любов. Не ги ли обичате, те не биха могли да съществуват. Докато се справите с тях, вие трябва да им давате по нещо, без да се свързвате взаимно. Следователно, за да се освободи от противоречията в живота, човек трябва да внесе любовта в главата си, вярата в сърцето си, а надеждата в своето тяло. При това положение, човек може да се домогне до новата наука, която обяснява вътрешния смисъл на явленията. За пример, според новата наука, кислородът и водородът се съединяват и образуват вода, която считат тяхно дете. Кислородът има свойството да дава, а водородът да взима. Като пият вода, хората си домогват до познаване свойствата на кислорода, който дава, и на водорода, който взима. Когато някой казва, че иска да бъде жена, това подразбира готовност за взимане, за събиране на нещата. Каже ли някой, че иска да бъде мъж, това подразбира готовност за даване. Мъжкият принцип, т.е. умът в човека, дава, а женският принцип, т.е. сърцето, събира. От двата процеса, даване и събиране, се е създало човешкото тяло човешкият ум пък се е създал от работата на човешкия дух и на човешката душа. Казано е в Писанието: Давайте, за да ви се даде. Онзи, на когото се дава, всякога събира. Обаче той събира, за да дава. Ето защо всички хора трябва да станат проводници на божественото, да дават от това което са получили. Даването е творческо начало. Човек проявява любовта чрез даване. Чрез любовта човек познава Бога и природата. Щом познае природата и се свърже с нея, за него всичко оживява и камъните, и водите, и ветровете. Тогава човек разбира, че Бог присъства навсякъде. Бог присъства в добрите мисли, чувства и постъпки на хората. Следователно, дойде ли в ума ви някаква лоша мисъл, веднага я е заместете с добра. Така ще отворите пътя на Божественото в себе си. Искате ли Бог да присъства във вас? Мислете, чувствайте и постъпвайте добре. Щом Бог присъства в човека, всичко е възможно за Него. Казано е в писанието Потърсете ме ден скръбен и аз ще ви се изявя. Това значи, когато дойде скръбта, потърсете радостта. Когато дойде болестта, потърсете здравето. Когато дойде безсилието, потърсете силата. Когато дойде невежеството, потърсете знанието. При каквито условия да се намирате, всякога търсете положителното, защото в него Бог присъства. Дето е Бог, там цари пълен ред и порядък. Дето е духът, там е новото творчество. Дето е любовта, присъства. Там всички неща се осмислят и човек става силен, придобива истинско знание, истинска светлина. Като ученици, съветвам ви да започнете с надеждата. От надеждата да минете към вярата и да свършите с любовта. Дойдете ли до любовта, направете връзка с нея и вървете напред. Първата стъпка трябва да бъде любов към Бога, втората стъпка – любов към ближния, а третата – любов към себе си. Сега желая на всички да придобиете веселието на любовта. Желая ви да придобиете светлите мисли, чувства и постъпки на любовта. Беседата е изнесена на 12 юли 1939 г. в 5 часа сутринта Рила, 7 езера.